A második levél a korüntisőekhoz, és a második fejezetet fogjuk megnézni, vagyis hát annak már csak a végét, a 12. verstől a rész végéig. Tudjuk, hogy ez a levele pálnak a korüntisőekhoz egy más hangvételű, mint amilyen volt az első levele. Az első levél, ez egy tanítói levél volt, ott pál nagyon sok mindent letisztázott, nagyon sok mindent tanított úgymond ezeknek az embereknek. Ez a második levél, és majd főleg talán ebben a pár versben nagyon fogjuk látni, ez egy, ez egy sokkal pásztoribb, ez egy nagyon bensőséges, és nagyon meg fogjuk látni benne Pálnak a szeretetét, és a, az elköteleződését, és a, a vágyát ez felé, a gyülekezet felé. Nagyon látjuk benne, hogy Pál mennyire, Aggódott értük, hogy mennyire szerette őket, hogy mennyire fontosak voltak ezek az emberek számára. Látuk azt is, hogy és tudjuk azt is, hogy nincs túl jó kapcsolatuk. Pállal, tehát ez a kapcsolat ez, ez megromlott. Pál nagyon szeretné, hogyha ez helyre jönne. Nagyon aggódik, hogy milyen volt a fogadtatása az első levelének. És tudjuk azt is, hogy párt voltak emberek, akik megvátolták különféle dolgokkal. Ez egyik ilyen volt, amit, amit láttunk az előző részben, hogy Pál egy olyan ember, aki, aki nem szavahihető, aki csak mondja, hogy igen, majd elmegyek, de aztán ebből mégsem lett semmi. És... Ö, aztán látjuk, hogy Pál elmagyarázza nekik, hogy miért nem tudott elmenni hozzájuk, hogy mi történt. És ja, azt látjuk, hogy valószínűleg mindenkinek ez lett a legjobb, hogy nem volt találkozás, hogy Pál nem jutott el ő hozzájuk. Én mondtam is, hogy néha jobb lesz, amikor valakivel úgy nem találkozol. Igaz? Kicsit hagyjuk, hogy a, a kedélyek lehigadjanak. És... Nem érdekes, hogy, hogy itt is hogy ez történik. Azt is látjuk, hogy pár bátorítja ezeket az embereket, hogy közel szúr egy gondolatot, hogy, hogy arra bátorítja ezt a gyülekezetet, hogy tegyék helyre azt az embert, akit itt korábban kiraktak a gyülekezetből egy nyilvánvaló bűn miatt, és arra bátorítja őket, hogy bocsássanak meg neki, fogadják vissza, bánjanak vele szeretettel. És azért is, hogy nehogy a gonosz, vagy a sátán tudjon közöttük munkálkodni, és hogy ezt az embert, nehogy ez a szomorúság, hogy megemészen. Nagyon érdekes dolgokat fogunk látni itt a 12. verstől. Beletekintettünk pálnak egy kicsit a tusakodásába, a harcaiba. És ez annyira jó, mert sokszor pál, úgy, pálra úgy gondolunk, hogy, hogy pálapostól, hát, menti tűzön-vizen keresztül. Érdekelem, meg hogy megkövesztek, visszamegyek, börtön nem számít. Tehát, hogy mintha egy ilyen uh, robot lett volna, beprogramozva megnyomták rajta a start gombot, és aztán nem És egyszer majd, amikor leveszik a fejét a helyéről, akkor vége, de különben nem lehet megállítani. És uh, annyira jó látni, hogy pában itt voltak ezek a harcok, itt voltak ezek a kérdések, jól csináltam, vagy, vagy elrontottam valamit. Tehát látunk belőle egy ilyen emberit, hogy bizony, Balának is megvoltak a harcai, megvoltak a tusakodásai, és, és hogy akár hozott olyan döntéseket is, ami, ami azt mondanám, hogy hát nem biztos, hogy ez egy jó döntés. Na nézzük a 12. és a 13. as verset. Amikor pedig megérkeztem Troázba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. Ugye az volt a tervük, hogy elmennek Toászba, majd találkozik Titusszal Pál, és ott kezdenek egy új szolgálatot, elindítanak egy új gyülekezetet. Ezt látjuk majd az Abcsehúzban, vagy látod az Abcsehúzban, ez meg is történik majd. Tehát létre is jön itt a gyülekezet. Itt is majd valami elindul, látjuk, hogy majd Pál továbbál. Titus volt az az ember, aki vitte, vagy vitte és hozta a leveleket, tehát mint egy postás, és elvitte a levelet, és várta Tituszt, Pál, hogy visszahoz egy választ a korintus üvektől, És ez volt ez a hely, ez a háros, ez a kikötőváros, ahol Timó, Titus és Pál majd találkozik. De, ja, úgy mennek, hogy ott majd lesz egy, indítanak egy szolgálatot, és hogy indítanak valami gyülekezetet. És azt látjuk, hogy ahogy Pál megérkezik, történt is, hogy Isten, azt olvasjuk itt, hogy egy kaput nyitott, egy ajtót nyitott teljesen nyilvánvalóan, az evangéliumnak a hirdetésére. Nem volt kételjebben, nem volt kétséges, hogy ez Istentől van ez a lehetőség, hogy Pál ott tud szolgálni, és tudnak valamit kezdeni. Tehát Pál várakozik, de Titus nem érkezik meg. És ugye aggódik, gondolom, Titus miatt, de azt gondolom, hogy nagyon aggódik, és türelmetlen Pál a válaszra várva. Mi jön a korintusi ülekezettől? Mi jön ezektől az emberektől, ettől a gyűjtől, akit én annyira szeretek, és annyira fontosak számomra. Titus nem tudja értesíteni vált hogy lekistem a hajót, vagy nem tudom, nincs e-mail, nincs egy SMS, hogy itt vagyok, nem tudta feltenni a Facebookra, hogy profilképpen. Itt vagyok a kikötőbe, de... És egyszerűen Pál várakozik, de nem jön, nem érkezik meg. És meggyőződésem, hogy pár nagyon-nagyon várta ezt a levelet. Nagyon-nagyon aggódott, vagy ilyen ideges volt, hogy mi áll majd ebben a levélben. Mit fog tartalmazni, mit írnak, mi lesz a válaszuk erre a levélre, amit én írtam. Hiszen tudjuk, hogy az első levél, ahogy mondtam, az azért kemény volt. Nagyon sok, nagyon sok tanítás van benne, helyreállítás, helyreigazítás. Időnként már nagyon keményen is bánik velük, és nagyon keményen ír nekik hogy fogadták ezt a jaját, vajon? A ja, pál nincs ott, nincs azonnal kapcsolat, hogy na, mi történt, meséld el, mi történt, amikor a gyülekezetben ezt felolvastuk, vagy felolvastátok, hogy fogadták az emberek, mit mondtak neked, Titus, ja, pál csak várja, talának a napok, a hetek, hogy mi lesz ennek a válaszan. És ebből is látjuk, hogy pálnak nagyon-nagyon fontos volt ez a gyülekezet, ezek az emberek. Ezt a gyülekezetet ő indította, ő alapította, és Aggódott értük, hogy hogy, hogy rendeződik majd az ő kapcsolatunk. Aggódott, hogy megértik-e mindazt, amit ő mondott, amit írt nekik. Vagy teljesen el fognak fordulni tőle, és mennek abba az irányba, amiben nagyon sokan elindultak. És ugye nagyon érdekes ez a helyzet, mert itt egy nyilvánvaló ajtó az evangélium hirdetésére, itt egy nyilvánvaló lehetőség, ami Isten jön, hogy Pál tessék. Vannak emberek, lehet alkalmakat tartani, beszélesz nekik Istenről, tessék. De ugyanakkor nagyon érdekes az, hogy, hogy pában meg ott van ez a nyugtalanság. Nem tud a maradni, hogy mi lehet, mikor jön meg Titusz, mikor érkezik meg a válasz. Uh, és úgy dönt pál ebben a helyzetben, azt írja itt, hogy uh, háborgott a lelke, nem tudott én nyugton maradni. Úgy dönt végül, hogy eljön ebből a városból. És ott hagyja ezt a nyitott ajtót. És inkább elmegy, Macedóni, uh, jól mondom? Igen, elmegy Macedóniába, és valószínűleg, hogy keresi, keresi tituszt, vagy, vagy próbál valami információhoz jutni, hogy mi a helyzet vele. És tudod, nagyon örülök, hogy ezt itt leírt a pál számunkra. Egyrészt, tehát nem csak nekünk jó, ez jó a korintusi gyülekezetnek. Hiszen megkérdőjelezték pát. Ó, milyen ez az ember? Ebben már nem kell bízni. Milyen az ő igenje? Hát valójában, amikor ő igen pont, az igazából nála nem. Tehát, úgy jön le nekik, az jönne pának ebből, hogy, hogy azt gondolják róla, hogy, hogy, hogy párt nem érdeklik. Párt nem érdekli ez a gyülekezet, nem érdeklik ezek az emberek, hogy mi lesz velük. De itt pán leírja nekik, hogy, hogy én nem tudtam szolgálni. Hogy egyszerűen annyira felzaklatott ez a helyzet, hogy én miattatok ott hagytam egy nyitott ajtót. Hogy hogy egyszerűen kész voltam egy Istentől jövő lehetőséget is elengedni, és csak miattatok menni, és hogy, hogy miattatok megnyugodjak, és hogy megtudjam, hogy hogy is vagytok ti. Mennyire érdekes ez, igaz? hogy... Tehát, hogyha most valaki ezt megtenné, ugye, és azt mondják, hogy tehát ez egy nyitott és te nem mész be, hát... Ilyen főben járó bűn, nem? Tehát, hogy fővesztés terhe mellett így hogy nem tudom, hogy tűnnek hiszen ez egy nyitott ajtó. És mégis azt látjuk, hogy itt Pál, Pál meg elfordul. És jó az miattunk is, ahogy intéztem, tehát jó a korintusiak miatt, hogy ők látják Pál szeretetét ebben, és törődését, de jó miattunk, hogy látjuk Pálnak ezt a valódi tusakodását, ezt a harcát, hogy Ott van pálban ez, hogy mi van belük. Húl, elrontottam talán. Lehet, hogy túl kemény volt ez a levél, amit írtam. Lehet, hogy, lehet, hogy azt nem kellett volna beleírni. Gondolkoztam. Tehát minden mehetett át a fején. Nem? Annyira én meg tudom érteni párt. És azt gondolom, hogy mindjárt vagyunk így. Hogy visszanézzünk és gondolkozunk, hogy na, hogy kéne, hogy kellett volna, mit kellett volna tenni. És ott van bennünk ez a hibáztatás, vagy ez a, vagy ez a vádlás, hogy, hogy na, mit rontottam el, mit kell volna másképp tennem. És azt látjuk, hogy ott van párnak ez a szívén, ez a teher, hogy, hogy mi lesz most ebből. És azt gondolom, hogy nem kell apostolnak lennünk, hogy nem kell a szolgálban lenned ahhoz, hogy... Hogy meg bele tudjuk magunkat képzelni, hogy meg, meg tudjuk át tudjuk érezni az ő nehézségeit, vagy az ő harcait. Mert szerintem minnyáján vagyunk így, hogy elkapnak ezek a gondolatok, elkapnak ezek az érzések, ezek a akár vádlások is. Hogy. Tehát lehet, hogy tényleg hibáztam, lehet, hogy valamit árontottam ebbe a kapcsolatban. És ott van bennünk, hogy pedig nagyon szeretnénk jól csinálni. Hogy á, Úgy szeretném, hogyha ez a kapcsolat, ez a barátság helyre jönne. Annyira szeretném, hogyha ha jól működne ez közöttünk, vagy ha visszajönne az úrhoz. És stb. stb. És ott van, hogy, á, de lehet, hogy ezt elhamarkodottan mondtam, lehet, hogy ezt valamit elhamarkodottan tettem. És Szerintem bele tudjuk képzelni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy ott van ez a teher, ott van ez a szomorúság bennünk is. És ugye nem tudunk figyelni a, a, arra, ami esetleg ott van most éppen körülöttünk. De nem tudjuk, nem tudunk ezzel törődni, pedig lehet, hogy tényleg Isten nyit egy ajtót. Hogy Istentől van egy lehetőség, de, de annyira össze van kuszálva bennünk minden, annyira zavarnak ezek a dolgok, hogy egyszerűen csak fogjuk, és ott hagyunk, dolgok, el, el, ott hagyunk, és megyünk, hogy ezt elrendezzük, és hogy ezzel valahogy ábánjunk. Vagy azt gondolom, hogy ha ebben nem is vagy, vagy nem voltál soha, akkor talán ott van, abban biztos, hogy mindjárt ott vagyunk, hogy vannak rajtunk terhek, hogy valami nem működik, valami nem jó az életemben, valamiben harcaim vannak, tusakodásom van. Hát harcim vannak a, a családban, harcim vannak a munkahelyen, harcom van a szolgálatban, szom van az Úrral. Ön is van, nem? Hogy itt ott vannak bennünk ezek a küzdelmek. És mi jön le ebből, mi az, amit gondolunk, amit talán Pál is gondolt, amit szerintem Pál is látott magáról, hogy mi azt gondoljuk, hogy ebben a helyzetben ugye alkalmatlan vagyok. Alkalmatlan vagyok arra, hogy most ezen az ajtón bemenjek, amit Isten nyitott. Lehet, hogy Pál nem így gondolta, de azt gondolom, hogy én nagyon sokszor gondolom mint szerintem ti is vagytok így ezzel, hogy hát ez miatt most alkalmatlan vagyok. Ez miatt most ezt nem tudom megtenni. Pedig egy úrtól jövő ajtó, egy úrtól jövő nyitott lehetőség. Mit tegyünk ugye, ebben a helyzetben? Mit tehetünk? Mit tesz Pál? Hát hát azt tette, hogy ott hagyta Toászt, és ment Macedóniába, ezt nyitotta, ajtót, fogta, ő becsukta, és, és ő ment. Nem érdekelte, hogy Isten Nem hát mondhatnánk, hát akkor benne van a Bibliában, mondhatnánk, akkor csináljuk mi is ezt. De nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez az felvetés, ez az ötlet, hogy... Pál itt valamit megtanult, amit később leírt Timóteusnak, a Timóteus, 2 Timóteus 4.2-ben. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdícs, teljes béketűréssel és tanítással. Szerintem tényleg igaz ez? Nagyon át tudom kezelni, hogy Pál ezt itt megtanulta. Tehát nem párt kell nekünk itt követni, hogy akkor jó, hát akkor ott hagyhatom, mert alkalmatlanak érzem az időt, magamat, ezt az egész körítést, e, egyszer nem tudom most ezt megtenni, ott hagyom. Tehát azt gondolom, hogy itt pár ezt megtanulta, hogy nem el kellett volna mennie, hanem ebben a számára alkalmatlan helyzetben, és ott maradni, és hirdetni az evangélium. És tudod, ez nagyon igaz, és nagyon szeretem ezt az igeverset, mert igazán alkalmas időt nagyon ritkán találunk, nem? Szeretsz gyülekezetbe járni? Persze, azt mondod, hogy szerez gyülekezetbe. De hogy sokszor úgy vagy nem, hogy áááá, most már átadották azt a nyomorult órát is, és sötét is van már, és most már hideg is van, meg mindjárt eső is már is, és ajja ajjaj, és és úgy belvédeltem, és olyan jó lenne egyet aludni, meg holnap már munkaban. Mi az? És akkor ott van egy lehetőséget szolgálatra, mondjuk. hogy, De milyen sokszor van bennünk ez a, ez a harc? Hogy ha meg is tennénk, akkor meg esetleg azt gondoljuk magunkról, hogy hát erre nem vagyok, nem vagyok alkalmas. Azért, mert hát mostanában nem voltam van jó az úrral. Hát mostanában egy kicsit harcaim voltak otthon. És, és ugye jönnek a magyarázatok, jönnek, hogy miket tudunk fáhozni. És való igaz, tényleg, ezek igazak és, és jók. De mégis azt mondja nekünk Pál, hogy azt mondja Timóteusnak, hogy hirdessd az igét. Állj elő vele, alkalmas vagy alkalmatlan időben. És az, az, az igazság az, vagy a helyzet az, hogy, hogy mindig lesz valami harc mindig lesz valami tusakodásod. A töké, ha a tökéletes időpontot keresed, vagy a tökéletes alkalmat keresed, hogy akár magadban is, akár a körülményeidben is, az soha nem lesz. Olyan soha nem lesz valószínűleg. És szerintem ezt mindig meg kell harcolnunk. Csak időnként ez a harc, ez könnyebb. Mert, mert megedződünk. Mert ugye katonák vagyunk, és, és egyszerűen megedződünk erre. Hogy amikor jön ez a érzés, hogy nem kéne mennem, vagy, vagy jön valami más, akkor azt mondom, hogy hát tudom, hogy mennem kell. Tudom, hogy oda kell mennem az az emberhez. Tudom, hogy ez egy úrtól nyitott ajtó, és azon be kell mennem. És akár érzem, akár nem, akár alkalmasnak látom magam, akár nem, akár milyenek is a körülményeim, beteg vagyok, fáj a hasam, bármi, akkor is megyek. És ez, amit azt hiszem Pál itt megtanul, hogy akkor menjek, akkor ott kellett volna maradnom. És ez annyira tetszik nekem, hogy itt Pál bénázik, hogy Pál elrontja. De Isten megtanította neki, hogy Pál menni, menni kell, és hogy, hogy erre vagy elhíva, és mi is erre vagyunk elhíva, És nem arra, hogy nézzünk erre vagy arra magunkra, mert aztán majd itt mindjárt látjuk, hogy hát ki, ki is az, aki alkalmas erre valójában? Hogy valójában Pál sem volt. És olyan érdekes, hogy innentől kezdve majd a 14. verstől a 7. rész 5. verseig. Ez egy nagy zárójel. És Pál itt beszél egy kicsit a szolgálatról. Hogy ő hogyan is gondolkozik a szolgálatról. És ez innen indul. És uh, nagyon bátorító ez, nagyon felemelő, mert nagyon sokszor úgy érezzük, úgy látjuk, hogy hát nem vagyok rá kész, nem vagyok rá jó, nem vagyok rá elég jó. Van nálam sokkal jobb, ó, bezzegő, de pál itt lefektetni nagyon fontos alapigéket, alapdolgokat, hogy valójában ki is az alkalmas. És az a jó igazából, amikor alkalmatlanak érezzük magunkat, és az a rossz, amikor alkalmasnak. Mind a kettőről majd kicsit beszélünk mindjárt. Nézzük a 14. verstől a rész végéig. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalomra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözölők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a, hála, ezeknek a halál illata halára, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztus által. Tehát itt kezdődik ez a zárójeles rész. Azt gondolom, hogy ahogy ezt Isten lelke mutatta Pának, hogy ezt írja, ez szerintem hatalmas gyógyír lehetett az ő lelkének is, az ő szívének is ezekben a, ezekben a napokban. Ugye először is lássuk meg azt, hogy azért sem megy el, mert látja ezt, hogy Isten úgy vezette őt, hogy, hogy nem kell oda mennie. Hogy ez a, a, a, a ami hadvezérünk, aki, aki diadalomra vezeti őt, vagy Pát, ő úgy irányítja pár életét most, úgy vezeti ebben, hogy, hogy ne jusson oda, hogy ne kelljen most, ne találkozzanak még ők. Pán úgy beszél itt erről, úgy írja itt ezt le nekik, és ez nagyon meglepő, mert szerintem pár sem ebben érezte magát. Tehát úgy ír nekik, mint egy győzelemes, győztes, diadalmenet. Ahhoz hasonlítja az életét, vagy az életünket. Tehát egy győztes egy diadalmenethez. Na, hát ez, ez kicsit vicces, ez egy pánel, mert az ennyire betúrozunk. De nézd meg! És azt gondolom, hogy pár sem volt ebben a pillanatban most így. Hogy ő is, amikor ezt hallotta az úrt, hogy ú, nem azt ez komoly. Hogy éppen most jöttem el egy nyitott ajtó, éppen most zártam be azt, amit te bennyi, bennyi, megnyitottál, és, és ehhez hasonlítod most az életemet. És erre mutatsz egy, egy diadalmenetre. Talán lehet, hogy pár látott is már ilyet. Amikor egy gőztes hadvezért, ugye fogadnak. És egy hatalmas ünnepséget szerveznek a tiszteletére. És bevonulnak. Talán ilyen gladiátor, meg ilyen filmekből láthattad. Szerintem a gladiátorban is van egy ilyen része. Amikor ugye a, a, a császár, most nem jut eszembe a neve a fickónak, ugye vonul haza a nagy győztes, bár nem ő győzött, hanem az apja még akkor, és vonul haza, és pff, hatalmas pomp, Ugye mindenki kint van az utcákon, virágokat szórnak, és, és mutatják be a, a, a győztes hadvezért. Ugye borlónak előtte fel a legyőzöttek, mutatják a, a, az elrabolt kincseket, azt, amit zsákmányoltak ebben a, a harcban, ebben a háborúban, és a végén ott jön a, a, a hadvezér. Ott jön az, aki vezette ezt az egészet, és ugye őt élteti mindenki hogy vonul előtte a serege, és, és őt élteti mindenki. És Pál azt mondja, hogy mi nem ezek a hadvezérek vagyunk, mert Krisztus, ami hadvezérünk, hanem Pál ott van, ebben a diadalmenetben. Így ír róla, így látja magát. Itt van ebben a diadalmenetben, mint egy katona, aki ott van ebben a seregben, és harcolt ebben a háborúban, ebben a győztes háborúban. És nagyon érdekes, hogy Valószínűleg nem mindig volt bátor. Ahogy, ahogy látsuk is. Nem mindig csinálta jól, amit csinált. Hogy szerintem Pár látja ezt önmagából, hogy ó, hát ilyen katona is volt, én. Ami... Hát van itt egy kis hiba. De mégis, azt látjuk, hogy Jézus diadalra vezet minket. Annak ellenére, hogy néha bátortalan volt, vagy nem olyan jól harcolt, vagy néha hátrébb, vagy félre a harcokból. Pál látja a méltatlanságát. Látja azt, hogy látja az alkalmatlanságát is erre. De mégis azt látja, hogy részt veszek ebbe a diadalmenedbe, hogy ott vagyok benne az ünneplés közepén. Ott vagyok a győztes hadseregben. És jövünk, és vonulunk, és ünnepálnak minket. És azt gondolom, hogy pálban ez a tusakodás volt, vagy ez a harc volt, hogy, hogy nincs itt helyem. Nincs helyem ebben a felvonulásban, Nincs helyem ebben a csapatban. De mégis mit látunk itt? Az, hogy Jézus meg azt mondja, hogy én vezetlek ebbe a, ebbe a, a, ebben a diadalmenetben. Én vezetlek téged. Jisztus ereje által mindenkor diadalomra vezet bennünket. Hogy igen, pársa volt alkalmas velünk együtt. És mi is nézhetünk így magunkra, hogy hát mit keresek itt? Mit keresek itt a gyülekezetbe. Mit, mit keresek én itt Istennel? Hogy hát én, egy, én nem vagyok erre alkalmas. Én nem vagyok méltó erre. Én nem vagyok, hogy ezt a hadvezért szolgáljam. Nem vagyok méltó arra, hogy ebben a csapatban legyek, hogy, hogy ő vezesse engem, hogy, hogy ott legyek ebben a menetben. De Jézus meg mégis erre hív. Mert ő benne Jézusban, méltók vagyunk erre. Mert ő benne Jézusban, ez megvalósulhat. És nem azért, mert Pál olyan, hanem ez Jézus miatt. Mert Pál is Jézusban volt, és ő benne találta magát. És az ő alkalmassága, az Jézusban van, és Jézus miatt van. És, és ugye ezt kell meglátnunk. Hogy önmagunkban véve, igen, ki kéne rúgni minket, hogy mit kereset egy toppkével, személyen nem csizsizbold, meg nem is tudsz kardozni, mert gyába vagy, te mindig elfutsz. De önmagunkban igen, de Jézusban pedig ott lehetünk. Ő az a hadvezér, aki vezet bennünket erre a diadalma, diadalomra. Ő nyeri meg a csatát, az ő érdeme. Ugye a háborút Jézus megnyerte, ő legyőzte a sátánt, legyőzte a halált. Ugye mi már ott vezünk, és néhány csatába részt veszünk. Némelyikbe győzünk, némelyikbe elbukunk. De ott leszünk majd egy nap ebben a diadalman ebben. És vonulunk be, és ünnepálni fognak. És nem magunk miatt, hanem Jézus miatt. És ami, ami még így legyűgöző, és annyira szeretem ezt Pában, ahogy, hogy elindul egy vonalon is, és azt mondja, hogy, hogy nem csak, hogy itt van ez a diadalmenet, majd nézzetek meg erről egy filmet, hogy nem tudom a glaviátort, és így képzétek el, majd benne magadok. és De nem csak, hogy egy diadalmenetben lehetünk részt, vagy részesei, hanem, hanem az ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözölők, mind az elkározók között. Ezeknek a halál illata halára, azoknak az élet illata életre. Nem, hogy ö, alkalmasak vagyunk, hanem, hogy mindenben Isten gyönyörködik, és egy, egy jó illatok vagyunk az ő számára. Amikor volt ez a diadalmenet, akkor tömjéneztek. Két oldalt állítólag az utca szélén, mint hogy jönnénk itt be Magyörbe egyszer, tudom, a Szent István körúton. két oldalt álltak az emberek, és tömjéneztek. Tehát egy ilyen jó illatot keresztettek, mindezt a hadvezér tiszteletére. És ez az egész illat, ez felszállt, ezt mindenki érezhette ezt, mindenki megtapasztalta. És bár ehhez hasonlítja a mi életünket megint pálma, megint, megint kicsit így Tehát én, de igen, Krisztusban ami életünk, ő benne jó illat. És ő, ő gyönyörködik ebben. Istent nem taszítod. Istent, Isten gyönyörködik benned. Ez annyira egy szép kép, hogy én egy jó illat vagyok Istennek. Hogy, hogy ő így néz rám, hogy az én életem Krisztusban egy jó illat az ő számára. Hogy ez úgy száll fel hozzá, hogy ő ebben gyönyörködik, és a kedvét leli. És hogy itt a Földön is az életünk Krisztusban egy jó élet lehet. Hogy ezt Isten használja, az életedet. Használja azok felé, akik nem hisznek, és azok felé is, akik hisznek. Azok, akik nem hisznek, mondják, hogy nekem ez nem kell. Nekem ez büdös, vagy nem tudom. Azt mondják, hogy Engem ez nem érdekel. Ugye, megvan annak is a következménye. De valaki meg azt mondja, hogy á, mi ez az életedben, ez az illat? Mi az az életedben, ami, ami jó illat, ami ilyen kedves? Ez kell nekem. És akarja ő is Krisztust. Á, de én nem vagyok ilyen. De Krisztusban ilyenek vagyunk. De Krisztusban az, hogy így lát minket. És hogy ha éljük az életünket, akkor, akkor ez valósulhat meg, hogy, hogy, hogy ne ezt lásd magadban, hogy jó, én alkalmatlan vagyok, jaj, ezt tettem. Nézd meg Pát, de nézd meg, hogy Isten mire bátorítja őt. Gyere Pál, menjünk tovább. Én vezetlek. És Pál úgy néz erre az egész útjára. Elmegy Troházba, elmegy utána Macedóniába, mint egy diadalmenetre. Nem volt benne mindig jó nem csináltam mindig jó, de mégis így látja az egészet, mint egy diadalmenet. Hogy így mentem át ezen a helyzeten, És hogy jó illat voltam, jó illat volt az életem. Hogy azért, mert Krisztusban voltam, mert Krisztusban vagyok. És ugye feltesz itt a kérdés, hogy ki az, aki alkalmas erre? Ki alkalmas erre? A választ a harmadik részben adja meg, ezt majd megnézzük a jövő héten, Ugye az ötödiktől a, a hatodik versik. Ugye az, az egyszerű válasz az, hogy az, aki Krisztusban van. Az, aki Krisztusban van. Uh, Azért, mert amikor mi Krisztusban vagyunk, amikor Krisztusban találjuk magunkat, de akkor azt mondja a ganatta hogy hogy én már nem én élek, hanem én él bennem a Krisztus. És ugye ő az, aki vezeti az én életemet. Ő az, aki, aki irányít engem. És ugye ez az a titka a mi életünknek, hogy ha ő benne találtatjuk magunkat, ha ő belevetjük a hitünket, az életünket, a bizalmunkat, akkor ő fog rajtunk keresztül élni. És akkor lehetek jó illat akkor tudok diadalmaskodni. És, és ez az, amit olyan könnyen elfelejtünk, hogy mi nekünk ehhez a szőlőtőhöz kell ragaszkodnunk, Krisztushoz, ő benne, ő bele kell költöznünk, és, és őre kell tekintenünk. És ugye az alkalmas mi voltunkat ebben kell megtalálnunk, nem önmagunkba. De sokszor, amikor mondjuk megnyerünk egy-két csatát, levágunk egy-két fület, mikor azt gondoljuk, hogy húha, uh, uh, húha, uh, ilyen király vagyok, és azt mondjuk, hogy hát én alkalmas vagyok erre. Hogy én ezt meg tudom csinálni. És, és azt gondoljuk, ha ezt megteszem, ha lesz egy teológiai vizsgám, vagy egy diplomám, vagy bármim, akkor majd én már alkalmas leszek. Ha én már járok X ideje az Úrral, ha elolvasom azt a könyvet, meg nem tudom, akkor majd. De ugye nem ebben van. Ebben csalódni fogunk. És én erről meséltem nektek korábban, hogy hogy én, én ebbe belesétáltam. És amikor azt mondták nekem 2001-ben, hogy tessék, kedves Péter, itt az gyülekezett, gyülekezete, vagy a Pásztorom. Hát a srácok, nem És <gül> ez a világon a legegyszerűbb dolog, nem? Hol menjünk, hát mi Tanítunk, imádkozunk, elmondom, hogy mi a frankó, imádkozom az emberekkel, Isten áldjon benneteket, felolvassuk a zsoltárt. És, a <gül> és tényleg így gondoltam. És itt Már megtértem majdnem, majdnem tíz éve, már szolgáltam, és feleségem is van, most a gyerekem is, a, most már a pásztor vagyok. Nem, feleség is van, gyerek is van, pásztor vagyok. Mindenki pásztorja, aki feleség, de, de tényleg így gondoltam. Hát pofára is estem. De jó nagyot. És, és meg kellett látnom, hogy alkalmatlan vagyok, de nagyon, de ott a sor végén vagyok, <gül> ott a legutolsó, aki erre alkalmas lenne. És, és tudod, így kéne látnunk magunkat, és tudom, hogy nagyon sokan nem így látják, hogy nagyon sok gyülekezet nem így látja magukat, hogy ó, mi, mi vagyunk a különlegesek, mi vagyunk a nagyok. Ugye pénteken beszéltünk erről, hogy felépítünk nagy templomokat, Épületeket, nagy gyülekezeteket, ilyen gigagyülekezeteket gyülekezeteket is. És, és ugye azt hirdeti, hogy mi milyen alkalmasak vagyunk, mi milyen nagyszerűek vagyunk. De, de már az csak egy vallás, és nincs benne Jézus. És, és mi is könnyen járhatunk így, amikor azt gondoljuk, hogy hát ezért és ezért én már alkalmas vagyok. Mert van valami ilyen papírom, vagy már eltelt néhány év, vagy vannak tapasztalataim. De valójában ez a bahaja, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy alkalmasnak érezzük, hogy gondoljuk magunkat. És tudod, én is eljutottam odáig, hogy meg kellett látnom, hogy egyszerűen nem megy. Valami elképzel, elképesztő volt, hogy, hogy amikor eljutsz oda önmagad végére, hogy egyszerűen nem tudok tanítani. Nem tudok dönteni. Nem tudok tanácsot adni. Egyszerűen Kinyitom, de nem szól, és vége. És egyszerűen. És úgy érzem, hogy mindenki gyűlöl, mindenki utál, hogy, hogy egyszerűen a gyülekezet esik szét, a, a családom esik szét, hogy egyszerűen az életem esik szét, hogy én nem látom a jövőt, kész. De fel kellett ismernem. igen. Azért, mert, mert azt gondoltad magadról, hogy erre alkalmas vagy. És, és nem vagyunk. Isten szolgálata egyikünk sem alkalmas. Nem vagyunk rá méltók sem. Nem vagyunk rá képesek. És az igazi győzelem, az akkor én, amikor ő a mi Amikor ő vezet minket. És és nem pedig mi vagyunk elől. Mi követők vagyunk. Mi ott vagyunk, akik nem vagyunk méltók meg, megkötni, vagyunk meg, megkötni a sarulás szíját sem. Viszont Jézusban meg abszolút de alkalmas vagyok. Jézusban meg alkalmasak vagyunk. Hogy ő meg elhívta a világ boromjait. Igaz? Hogy megszívjítse a, a, a, a valakiket. Elhívta a senkiket, a semmiket. És ezt látjuk az igében is. Hogy elhívta én nem azt mondtam, hogy őzik pecásokat, horgászokat, de elhív halászokat. Akik, most ki utolsó emberek. El, elmegy pásztorokhoz. Az angyalot nekik jelentik ki, hogy megszületett a messiás. Akik ilyen mafiózók, akik meg mind a ki a, a népét kivetettek maguk közül. Ú, pásztor, fú. Mármint, hogy így állatpásztor, nem olyan pásztor. De, ma is lehet, hogy így néznek rá. De hogy Jézus meg azt látjuk, hogy ő jött és ezeket az embereket el. Vámszedőt. Hát ezek ilyen fehér-galléros bűnözők, igaz? Ma így mondanánk, hogy ilyen adócsalók, meg, meg kapzsik és korruptak, és ő meg elhívja az éneket. Meg meg megy olyan emberekhez, akik bűnben éltek, akik házasságtörők voltak, meg paráznák, és, és kiemeli őket, és használja őket. A semmiket. És tudod, azt gondolom, hogy egy ilyen edényen keresztül Isten hatalmasan tud világítani. Egy ilyen életen keresztül. Mert mi látjuk, és Isten emlékeztet újra és újra, hogy semmi vagyok. Hogy egyszerűen nem vagy alkalmas, hogy nem tudom csinálni. És, és nem akarom elfelejteni. És ezen keresztül viszont Isten meg hatalmasan tud világítani. A legrosszabb, amikor a legrosszabb, amikor olyan emberekkel találkozunk, amik, akik mellett ilyen nagyon picinek érzem magamat, az annyira el tud bátorítani, az annyira annyira napokra le tud húzni. Úgy érzem, hogy semmi vagyok. De, de olyan jó olyanokkal együtt lenni, akik, akik nem éreztetik ezt, hogy én ki vagyok, nekem milyen végzettségem van, én hol dolgozom, stb. stb. Meséltem egyszer, hogy találkoztam egy emberkével. Egy napot vele voltam, a végére ilyen picike voltam, ennyire picike voltam. Én, én semmi voltam, ő minden, ő sok nyelven beszélt, sok pénze volt, sok iskolája volt, milyen diplomája, olyan teológia és olyan kérdései voltak a Bibliából, hogy mi ott van, nem a Bibliában. Mi van? És ilyen kicsi volt. De, de ő bennem meg azt láttam, hogy ő meg nagyon alkalmasnak érezte magát erre. És tudom, hogy nem jó. És tudom, hogy nem jó. Úgyhogy bátorodjál, hogy így, így érzed magad, a legjobban érzed magad. És, és maradj ebben. Maradj ebben az egyszerűségben. És én ezt szeretem a, a, a, a mi gyülekezetünkben, hogy... Itt vagyunk. Tesszük azt, amire elhívott Isten. Mi nem akarunk, nem vagyunk, nem gondolunk magunkról nagyot, hanem ezek vagyunk. Mi ezt csináljuk. Ilyen a Golgota. Tanítjuk az igét egyszerűen, egyszerű ember, egyszerű embereknek, akik, akik akarják, akik éhesek Isten igére. És szerintem ez az, amire szükségünk van. És mindenféle hókusz-bókusz, ez az pedig maradjon másunk. És tudod, olyan jó volt, pénteken is meséltem, hogy találkoztunk pásztorokkal. Minden hónapban van egy ilyen pásztor találkozunk, És ezek a legfélkegelmű emberek, ezek az emberek. Tehát. Én nem tudom, hogy Isten, itt, Magyarországon, hogy szeret minket össze. De soha nem jövök ugyanonnan, hogy... Hogy hát ezek, hát én ilyen pici vagyok. Pedig vannak közöttük orvosok, mérnökök, okos tojások, De... De mégis ez, ezt én egyetem nem érzem. És, és annyira bátorító ez, annyira jó ez, mert ők is azt látják, hogy Krisztusban van az alkalmas mi voltjuk. Ja, vannak, akik azt gondolják, hogy, hogy alkalmassak, és azt is látjuk itt a 17. rész végén, vagy a vers végén, hogy, hogy így, így nyerészkednek. Azt is jelenti ez, mint egy ilyen felhigítás, mint amikor a borkereskedők felhigították a bort. De ma is csinálják ezt a borkeresedők, nem biztos, hogy nem mindenki, de, de csinálják ezt a kereskedelem, az, amikor a, azt az árut, azt a tejet, azt a bort, vagy bármit, hát egy picit felvizezik, hogy ugye nyerészkedjenek, hogy több legyen, hogy hasztuk legyen. Pál azt mondja, hogy, hogy vannak, akik így szolgálják Krisztust, de azt mondja, hogy mi nem ilyenek voltunk. Én nem ilyen voltam közöttetek. Hanem e, ő tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk, Isten előtt Krisztus által. És szerintem ez egy nagyon jó gondolat, amit itt Pál mond. Nagyon fontos, hogy amit mi mondunk, azt Istentől mondjuk tiszta szívből, de úgy mondjuk, mint akik Isten előtt állunk. És, és tudjuk, hogy ő itt, ő közöttünk. És hogyha valamelyet mondanék, akkor ott van ő is közöttünk, úgyhogy nem tudom eltitkolni, hogy nem tudom a szőnyeg alá ezt a mondatomat. De, és éljük így mi is az életünket, hogy hogy egyszerűen akarjuk őt szolgálni, és nem nyerészkedésből, nem, nem másból, hanem nem ő miatta. Mert ő lát, ő itt van közöttünk. Nem tudjuk őt megvezetni, nem tudjuk őt becsapni. És, és ne, ne nézzük a saját alkalmasságunkat. Mert ha ezt fogjuk nézni, ha ebbe ragadunk bele, hogy én mire vagyok, mire vagyok képes, Méltó vagyok erre rá, vagy nem vagyok méltó rá, alkalmas vagy alkalmatlan vagyok. Ha ebben maradunk, akkor egyszerűen kimaradunk az ünnepi menetből. Akkor kimaradunk abból a diadalmenetből. Akkor, akkor ott fogunk állni, hogy jaj, már elindultak, mert én még mindig azt nézem, hogy milyen vagyok. És tudod, meg kell tanulnunk, hogy elengedni. Isten ilyennek teremtett. Ezt én is megharcolom a mai napig is. Ez vagyok. Én nem vagyok egy nagy agy, ezt sokszor elmondom. Én, én tudom, nem kell ezt várni. Sokszor ez nekem nehéz. Én nagyon szeretnék sokkal okosabb lenni, meg mit tudom én, sokkal erősebb, meg egy, mint vagy egy férfeje, magasabb, stb. De, hogy Isten ilyennek teremtett, ez vagyok, és hogy Isten így gyönyörködik bennem, és így akar használni. Ezekkel az ajándékaimmal, ezekkel a Alkalmatlan dolgaim van, számomra alkalmatlan. De hogy ne erre nézzek. Isten elhívott, Van egy nyitott ajtó? Akkor csinál. Ennyi. És ne keresd a kifogást, hogy miért nem, vagy miért igen. Hanem tegyük, mert le fogsz maradni az ünneplésről. És én látom ezt az én életemben. Én nagyon megharcoltam ezt a pásztor, dolgot, ezt a, a missziós dolgot, hogy ki vagyok, alkalmas, nem, mit tegyek, hogy tegyem. Ma már nem, nem nézek ezen, nem, nem, nem gondolok erre. rá. Néha-néha jön néha ez feljön, és meg kell harcolnom, de hogy már nem ebbe ezek, nem, nem ez körül fog az életem, hanem megyek ebben a, ebbe a menetben részt akarok venni. És hogy részt veszek benne, látom a győzelmeket, hogy... Hogy itt vagyunk Györbe, és Isten munkálkodik. És Isten elhív embereket, megment embereket, és, és vannak emberek, akik, képzeld el ezt örökké örökkévalóság szemszögéből, és ezzel befejezem, hogy egyszer ott állunk majd a mennybe, és mondjuk, bejön a Laci, vagy bejön az Elikő, vagy, vagy Gábor, akik, akik itt értek meg, tartunk keresztül. Érted? Hogy ők azért nem mentek, jó, nem, ez most kicsit azért nem mentek a pokokba. De hogy Isten minket használt ebben. Hogy van, mentettünk már meg valakit. Mondjuk vetetted magad a, a vízbe valakiért, egy fúdoklóért. De milyen nagy elismerés az, hogy valakit kimentesz. Képzeld el, hogy ez micsoda nagy kincs. Hogy, hogy embereknek az élete megmenekül tartunk keresztül. Hogy Isten használ. Vagy emberek, akik összetört egy szekta, meg hamis tanítások is Isten ezen a gyűlén keresztül meggyógyítja őket. És, és perépülhetünk. Mennyire bátorító ez. Milyen, milyen jó ez, nem? És alkalmasak vagyunk rá? Nem. Krisztusban? Meg igen. És... És végre kezdünk el menni arra, ne, ne foglalkozni minden mással, hanem akkor teszem azt, amit tudok, azt, amit tudunk. elmegyünk a gyerekotthonba, meglátogatunk embereket, találkozunk, szolgálunk, ide megyünk, rába meg nem tudom, és Isten meg ment meg embereket, megérinti rába fiatal gyerekeknek az életét, ugye ott van Betty, meg Regi, akik időnként időnként jönnek. Ki tudja, hogy mi lesz belőle. De, de Isten munkálkodik. És ha már csak ez a néhány ember, akit elmondtam, ő miattuk jöttünk el, már megértem. Megmenekültek a pokolból, képzelve el. És Isten minket használt. Ez, ennél nagyobb kincs nincs. És ezek, ezek amik megyünk a diadalmenetbe, és Há, igen, győztünk. Egy ember, akkor egy ember. De győztünk, is. Hállalúja és dicsőség az Úrnak. Úgyhogy menjetek, menjünk, és és nézzünk Krisztusra. Ez az egy dolgunk van. Imádkozzunk. Szerető atyánk, köszönjük neked ezt, a, ezt az e, igerészt, köszönjük, köszönjük pálnak az életét, köszönjük a korintusiakat, mert, mert az ő harcaikon meg a bukásaikon keresztül olyan sokat És köszönjük, hogy hogy bátorítasz minket, és és el ezeket az igéket a szívünkbe, hogy, hogy ne féljünk, és hogy, hogy minden, minden mi gyengeségünk ellenére szaladjunk hozzád, és, és menjünk be azokon a nyitott ajtókon, amire elhívtál minket, és köszönöm Uram, hogy, hogy, hogy van kegyelmed, van elég kegyelem, és... Köszönöm, hogy benned Jézus nincs vádlás, és benned a legjobb dolog lenni Jézus. Ott lenni, megtapasztalni, hogy áttölelsz, hogy befedsz, betakarsz minket, és hogy nem érhet minket semmilyen vád, semmilyen ítélet. Köszönöm, köszönjük Jézus, hogy Te benned teljes biztonságban vagyunk, és hogy Te benned egy teljes életet élhetünk. A, a gyengeségünk, meg az alkalmatlan mi voltunk ellenére is. Köszönöm, Uram, hogy, hogy annak ellenére, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, de mégis részt vehetünk egy ilyen diadalmenetben. Részt vehetünk egy, egy ilyen ünneplésben. Hogy, hogy, és hogy nem csak ott valahol megbújva, hanem ott lehetünk mi is a központban. Ott lehetünk veled, és, és uh, tapasztalhatjuk ezt. Uram, micsoda kincs ez, milyen, milyen áldás ez. És hadd lássuk így az életünket. Segíts nekünk, Úr Jézus. Köszönjük neked, köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket. És újra, Uram, rájtsd el ezeket az igevelseket a szívünkbe. És hadd alkalmazzuk ezt az elkövetkezendő héten, hogy menjünk be azokon a kapukon, amiket Te megnyitottál nekünk. Erre kérünk, Úr Jézus, a Te nevedben. Amen.